Човен місяця тоне в небесному морі. Осінь, смуток, вечір німий. Пробили небо гострі зорі. Крізь дірки посипався дощ. Холодний і злий. З горобин облітає червоне намисто. Кричать до неба оголені віти золотими дукатами листя. Платать осень за роски шлита.